Moș Cosmos Ursuz, mocnind de ghețuri în cerdacuri, păzit de taine vechi ca de zăvozi, din când în când basmau o desnozi din noduri de milenii și de veacuri. Și moșule din gerul tău slobozi, noi lum de foc de sus, din prepeleacuri, rubine mari în funduri reci de lacuri, sau gerbe lungi cu diamante în cozi. Și eu, cosmos, vin din nebuloase, dar ard ca tine într-un părelnic ger, sâmburi de foc și gerbe luminoase, remfeciorat în vechiul meu unghier, deznot basmaua nouă de mătase, și arunc din ea spărturi de juvaier.